القران الكريم سمرا حساب ويل پکار دے تلاواتن قراءتن چونکه مرکه با صد دلاله تلقدر شه نو ليله القدر, القدر رمضانو غیر رمضان محل د قراءه القران دے نو کم یو قران القران تمر مقدار صلیرش جنټو کې تلاوت د قران پاکار ده نو د سلف صالحیننا منقول د صلیخ روزن زیات وخت یې راول په ختم د قران کریم کې بالکل د سلف صالحین منقول نه ده فکار خدای یو جزء یو سپاره سره تلاوت کی دروځي سلیریجینټو کې یو سپاره سره وای د میاش ختم د قران کې شا سب رحمت الله علی احنا کوم ملغرو بیاټ کولا انه شا سب رحمت الله علی دا لازم کول چې یو سپاره یو جزء تلاوت لازمی پکارل سلیریجینټو کې د میاش کې کم از کم ختم د قران وشي ست سالوی کده اوقات کې اشتغال دې متا را تکرار و غیره نو کم از کم روز کې درې پاوا تلاوت کی نو سالوی خروج کې ختم د قران شي سلف صالحین نو د سالوی خروج نه زیات وقت راول په ختم د قران کې دانه منقل شي ره دا غفلت ځان دل لري کول غواړي علاوه د قران یو جزء علما او طالبو ته انټای لازمي ده نورانيت راځي یو څپاره تلاوت شي میاشي ختم د قران وشي ها که د سستی دا اشتغالې ده شم بیا درې پاوای نو سلوی خروز کې ختم د قران وشي تاسو ګورئ د سلوی خروز نه زیات وقت یې راول په ختم د قران کې سلف صالحن ممن قل بالکل نقل دای په مشو شو دریمه شو ختم د قران نه شو دا په سلف بلکل بالکل منقل لري دا بیماری چا کی د تلاوت د نه کول د لرقول غواړي څګورو اخني سال تم کې یو یو پوهه بیا رستمه پهن وای بیا ما ذکر وای بیا څه ما هم وای نو پاو پاو ونم څه پاو لکه میرا ټکشل میرټ کې سپاره څرېوې دي نو کم یو قران نو د چالوي قران دې دا منکول راغلي نو څالوي خو نه میا شل واځه پنځله سورې غاو بیا لسرې ورورې او بیا درې ورې انتهایی مداد دری او زیاد نزیاد وقتی رول اغا او دا دا سالوی اخو احسی دا صحابو معمولو فامی بی شوقین علماء زبط که فامی بی شوقین دا منازل دي د قرآن کریما فامی بی شوقین نو دا فا دا سورت فاتحینا ایلا ما ایدا فا ورپشی میم میم نروس تو دمائیدینا ایلا یونس پوری فامی آو سورت یونس نا بیا بني اسرائید سورت بني اسرائید فامی بی بل اسرائيلنا الى سورة الشعراء سورة الشعراءنا الى سورة والصافات والصافاتنا الى سورة طاف طافنا الى آخرين فمی بشوق زبط قوش وقت فمی بشوق فامیم فامیم یا واو شین دا و منازل شو د قراني کریم د صاحب وروزه کې ختم د قران به کول دا و منازل فدي باندې جوشي زبد د فاره فهمي به شوقين فاته الى مائده مائده يونس يونس نا بني اسرائيل بني اسرائيل نا, نا شعراء شعران والسافات والسافات الى قاف قاف الى اخره دا و منازل نمو روزی کی ختم قلشی نو الى <سؤال> سلاس تایاب بلکہ در سلاف سایدن رجدین کم هم من قل شوئے لیکن کم خلوقت دو رئینا نو چید زیادت تاخیر کیلین الى اربعین یوما او کم از کم چده اغاد دیرو جی کم یکره القرآن سمر مقدار دو قرآن کریم کلاوت بکار دے او دا گوری حزبن ویلواری کائفا متفقا نن یو زین وائی سبا بل زین وائی بلوز بل زین وائی نانا دا مسنون نرے حزبن اقل وزیف مقرر کی لگروس روایت را روان دے عبدالله بن عمر عن نبی صنو قال لو اقران قرآن فی شاہرین بس بد عبد الله بن عمر تن بالاسلام میش ویل نو طلبوا سمیاش فقار شاہ سید رحمت اللہ علیہ میش کی یوسفارہ یوجوز نو میش کے ختم دو قران کی نبی علیہ السلام عبد الله بن عمر تا میش کے ختم دو قران ویلے اکرام قران سے چارنا نو کیف متفقنا چنن دوسرے بنی اسرائیل نو احتباد دوسرے سال و اول نہ پاجزا و با قال ان <الدالشان> يجد قوه ناخذ وحده زر طاقت لرم زر کو ويليش قال اقرا في 20 شمز کې بهاو قال ان يجد قوه نو اقرا في 15 پنځلس ورځې کې ورځې د 10 جووار کې سره کې ویقرہ فی سبعن فمی بی شوقن وشوی فاتح الی مایدہ مایدہ الیونس یونس الی بن اسرائیل بن اسرائیل الی وصافات وصافات شعرہ الی وصافات وصافات الی سورة قاف قافو الی آخری وَلَا تَزِيدَنَّا عَلَى ذَلِكُ عند زياده مزه تبوش بجوشي خا خدريم تعبيد عبد الله بن عمره ابي <تصح> <تصح> قال حدثت الايمان بالله قال حدث عمره قال حدثنا ابي عبد الله بن عمر قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل شار ثلاثه ايام میاشکی دنی روز روجه و نیسا اول عشرکیو بلکیو بلکیو یا آیام البیسگی یا اول میاشکی آخر شارکی وقنا القرآن فی شارن میاشکی قرآن نبیل اسلام وزفتا خودلے نشاس برحمت اللہ علی وزفتا فی شارن فنا ولا قسطو <خف> قمون ما قمون زدن زياد طاقت لرم فقال سوم يومن وفتر يومن بس بيا داود الاسلام روجه يوروز روجه بلوز بوجه بشي وشوی سوم يومن وفتر يومن بس دا خاعمال سوم يومن وفتر يومن قال حتى وقت نفان فقال بعضون سبت ايام وقال بعضون خمسن اده قال حد ما قال حد قال حد قال حد الله انا ذل ونا قال يروي بكم قران قران قال يشرح قال ان يا قوم درك قال قال نور قال اقرا في سبن قال ان يا قوم درك من كامل في سبن قال ان يا من ذلك قال لا يفقه من قرى في اقل من سلا درې ورژ کم کم ترراشي بیا ساړی پوهږي نه په ممنون ممنونه دیبال خله سال نه لاله تن د تن کې ختم د قرآ منقول دی پوه شوي او تجربه شوي ده دا سګرانو ده خبرونه ده سار نه مادیګ پرې ختم د قرآه ما پخپونه کړی داسبعته بعید ده د د لا په من فی اقل من سالات فقعات نه ممنون ځي ممنونه دی ختم د قرآ ک نه ممنونه دی کی اوس کې کوه ممنونه دی په و و کې کی ممنونه دی شل ملاتو کې سړی سپاره سا نه شولی دا په غې سړ ویللی شي شل ملاتو کې نو لا من کار شي لی من سلا چې د سرېور نه شي نو خ نه دی فقعات نه جوړي تدبر دا دپور نه جوړيږي منه نه في هناله واحدة في يوم واحدة بالكل جاهزه وبعد ايه بقى تحدث محمد هذا وكذا قد نقل في انشاء الله فحدثوا قال قال الرسول صلى في قران فقال قال الراوي تواب في شان و اقرا في ثلاثه ثلاثه مساله كي دا د نږدې وختموځ ده نه شعر دوه سپاره ما سپین دوه سپاره ما جګر دوا ما خام دوا برابر ورځ کې دوه ورځ کې بل ورځ کې د ورځې کې ختم اداخه پسانې کېدې شي نعم يا كل سامع باخمر يعني يعني لما يقول هذا قال محمد بن يحيى بن فراح حدثنا النعمان قال قالنا ان في عند الجبائي ان كتب قال فكم فقالنا فضلنا فقالنا قال قرأت الجزء باب تهذيب القران قران حزبا وایا حزبا وظيفتا په ورته په ځین من وظیفاتن جزءن د څنګه چې کیفه متفقه کله د سوره باقرې نه وایو کله د عمران نه وایو کله د نصان وایي مختلف مختلف نه نه قران کوم نه نه قران ځل یو حصہ مقرر ک په دروازه بعد دومره یو شپاره و به مس درې پاو و درې پاو نه کم نه پکار چې څلوي خروج کې ختم شي تاجیب القران قران وین هند بند پکار دی داستا وظیفه به روزی تور حساب اره سنن ابن جبیر ابن فقال لي في كم تقرا روزی کې تقران وای ختم دو قران پس روزی کې کوي في كم تقرا القران فقلت ما احزبه ذا حزب لكم ويفكر من ذلك فقالنا في <تصفيق> لا تقل معذبو دا وليوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرات جزءا من القران ذا حزبني يو جزء يو جزء بغزء دري جزء يو سفار دول سفاري دري سفاري ني ايه <سؤال> ما الله بن عبد الله الرحمن يارانوا على بن الله ان يعتن بجدي الله يسارتي اجدي يا جدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فلقد تنقوا ما غير قدنا على رسول الله في وفد ثقيفه قال فنزل على فلا مغيرب الشعباء وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له قال مسادت وكان في الوقت الذين قدموا على رسول الله من سقيفة ديب آغيكي قال كان كل ليلة ياتينا بعد العشاء يحدثنا صلى الله عليه وسلم وذات تركون کان <كلا> كان كل یا اتینا هر شپا نبیلی سلام منصر براته هر شپا نبیلی سلام منصر براته کل لائلت یا اتینا بعد الاشاء یو حدیثونا منصر خبری تاریکولی دا اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلگور سغطلل او منگور سر خبری تاریکولی کلو لیلی تنیاتینا بعد لشایی حدیثونا او خبری سن کو لی لکسیل کوئی طالب و سعید قائمًا علا ریجلی حرش پی با منصر و با تشریف راڑا نبی علیہ السلام منصر خبری اترکو لی قائمًا علا ریجلی پا کرسی پا ممبر برنا پولارو بانجی قائمًا علا ریجلی دومره ولاړه به کول چې کله کللا سټړی به شو حتىته یراې بعضې لا ی هپلهپل خپله د مور پلی سټړ به شو یو هپلله زور ورکی کې که نه نبی اسلام په ولاړمون سره خبرې سری کوورې من ټول القام او چې دا خبرې سری کول نبی اسلام کپ شب کې شو اف سر ما یحددي س نام مالهقي منقومې من کوې دا قريشو د تقلیفاتو دا مازی دا واقعات بذکر کل داس چل شو فلان او وخی داس کسو چوا فلان او وخی داس کسو چوا اغا ما سابقا دا تقلیفاتو مذاکر بنه بیلی سلام کل ما يحدثنا مالاکه من قومی من قريش ادازون دا د قرآن احمد اللہ علی درسی ترک کوا کوم واقعات چیو اغا مذاکر به کو په کی سمه یا دک نه مستل نو مست للي حال ډېر خرابو حالت درست نو ډېر کم زوری وو قاله مست یعې په مکه کې قلمما خای نایل مدی نه چې کل مدینې سر رالو نوکانهېژوحل بالونا او با نو بیا زوږ هغې په م کې بوکې و چلی د دی جګه نو دالو علی مو دالوونه دا کلهغې مونږ اخلي کل مونږ غ اخلو حقماتم کرامه جزمون دې کمزور حالت <سؤال> فلما کانت الليله ابط عند الوقت الذي كان ياكينا فيه اسلام تشريف را له دې نا را غوكم وقت بني نبي اسلام راته هغه وخت کې را نه وي فقلنا بتشريف فقلنا قد ابطت عنا الليله جنند دیر نا وقت اکڑا تازو رانو لی نا وقت آرا لی قال انو ترا علی جزی من القرآن مانا سپار پاتی شیو کلاوت پاتې شیو سه اشتغال پوجبانی زما وزیفه پاتی شیو فکاریو تانا جی حتا اتیموهو چوب رجخ پل وزیفه نه پرو کن نراتلم نوزو قرآن لسلو حزبان حزبان ده کاشو متفقنه ده زان یوجوز لازم کادری ده یو سپاره وام دره پاوام ده فلا فلانه سرط وام دا مقرر کون قزان بانه ده ده موکا چه وزیفه کون دا ده وزیفه د ده نبیل سلام نم ثابت دهید ناوخت تراغ ولی جی تشریف را را اما نخبر وزیفه ما چه وزیفه مکمل کم بیا بزم حزبان شو کرد لستل ده قرآن حزب یو عیسی زالن مقرر کل دامو وای چه نبی الاسلام چه تحديث کی ندر آغلی چې یو سفاره دی روز وای عبدالعب عمرت نبی الاسلام ویلی سلفنا چه تا سنویف روزن زیاد ختم د قرآن کی تصاول چه تا من قل شوئن ری فا قریبتا ناجی حتا او تمو قال او سال تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف تحذبون القرآن؟ لا تسمع القرآن وجفتاً وائد، حزباً وائد، قالوا ثلاث، خامس، سبع، تسع، اداعشرة، ثلاث عشرة،, عشرة. <تصفيق> ندا قرآن وائد حزباً دا صحابونهم و دا نبي الإسلام المذكولو، <تصفيق> په یوه طره حدثه محمد له مها قرحه حدثه یادی بن زفره حدثنا سيلان خطاته نادي الله تعالى يدي ابن عبد نه دنه چنار واده ويل جايز دي خوفقاحت راجي ندر رزنه كم بیا بوجم جوړيږي خصوصا طلباء العلماء اشتغل بعلمي څه کارونه کیلي نږه دروز کې ور ورځ کې نه کوي مېش کې سړيخ روز کې جي ابي فرحه تحدثناخذني حذ فرحه حضره فرحه تو مانا چې مدي خلونه ان واحد ابن مناد ان عبد الله بن عامر الناس اعظم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ روز نغلي سليخ روز نه څه کوته بده دي څوک کوي شرط بمن قلني طلب صالحين ختم د تساؤل تساؤلن نه د ثابت شه دا مونږه غلطی ده نه هغه حالت جاری د مقاله 15 د مقاله 20 کله قال فی ذلك لم, ي... لم او كم يقرا القران فی 40 یوما فی شهر فی 20 عشر 15 فی 10 فی 7 لم ينزل من 7 بس دا روزه کافی ده او او خو د س پهنا زیات ېژونه د په کار سې هذه الشريعه ونحن كنطي الدقاله ذكر النبي اسلام قال يا اكلوا النزاله ركعتين فيكعن فراكعن النجم والرحمن فراكعن والسرمد وفاق فراكعن وتوال ذرات ركعتين فادوا قالوا النور في ركعه فادوا قالوا النور في ركعه وساله ويرى النور في ركعه ويرزق المصطيم وابتث في ركعه ومداثر ومذمر في ركعتين فعاد طوال يومكم في ركعتين عامه تتوال <تصفيق> دا عالقما أسود قال عبدالله بن مسؤوس ويكسر آقا قال إني أقرأ المفصل في ركعتنا دا طول مفصل سورتنا طول في ركعتنا طول في ركعتنا, طول في ركعتنا مفصل طول سور في ركعتنا دا خبية دير بښي وفسل ټول شرطونه فيه راکاته نو څو یو کار راغله ارمز الکتراوي ورکه یو روزي ختم وکړو یو روزي ستري شو مقصدن ما ماته وای چې ماله طریقه سم قران راځي ما څنګه طریقه یو وداش قران راځي چې په خپل پیغام مختديانو پوي دندانس قران راځي چې په خپل پیغام او په دغه مختديان نه پوي او درېدا چې قران درس جن په خپل په یم نو مختیدات وایم نن ویتا چې کومه داسې بکا وایم چې کوم کویږي دا څه وایي دا د حداچه تلفظ راځي د ټول مفصلات چیرکعته فقال هذا كعز شعر دا خو بیت بعضی شو نه نشه چې ور دې پخلار وایي چکلات ترنمبانی وائی حضن کا حض شهر و نصرن که نصر دقل دا فاق دقل کجوری را قول شده دی کجوری را سونیو دا شورا کل طول کجوری را دی طول کتو خود دی بلا ترتیب دا شندویل پکار حضن که حض شهر و نصرن که نصر دقل گورا دو طرح که یو شاعر شعر وایی پا ترنم باجی او بلا شاعر شعر مشاعر کئی پا بیت بازای باجی انو کئی پا متفاق وائی نو حضن کاز شعر دارنگی نصرن کن نصر دقل نو نصر دقل شی نو داشی تلفز دو قرآن مرین نکتی کی نو پسین باری بستنگ آسارو کی خوشوی؟ دا خوداان شو کران شو همدليله بر نه رامان نه را معته م دېسممي مامان نهرحمانې راې ن مادی ک دی فرق نه نه رامانې نه رااخې سر خدا کار <تضحكي> <تضحكي> داې معام شوي د تا په تلفوز نه پوږي هرف نه پوهږ پوه ماتته او ق سر رالی نو په پرې ده نرحمان نه راې ما میددي داستاافان دیشار مږ نهله ک تا مې زهکر په ممسلا درېږ نهرحمانې نه راخیم مې ماری کو مد ختم ملهله کولوبي دی کله به کلو ک کپ کوي پا په ځای هر زن کا از شهر نخلن نصرن تناسر الدقله لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعتين نظائر دو سورتن په يو رکعت کې یو ټول مفصلات په يو رکعت کې وای په لکه مثلا النجم والرحمن فی رکعتن وقتربت والحاق فی رکعتن و الدور والزاریات فی رکعتن و عزا وقعت والنون فی رکعتن و سالسائل والنازعات فی رکعتن و وائل للمتففین و عبت فی رکعتن والمداشر والمزمل فی واللات و لا العصر و بيوم قيامة في ركعة و عم يتسالون والمرسلات في ركعة والدخان وَإِذَا فِي و اذا الشمس كورت في ركعتين نوسته استینشتواراجی دا ترتیب قرآن جوړشتدنه دا چرتب لن قرآن دا و چې نقل ابو داود ها دا تالیف ابن مسعود رحم الله دا عبد الله بن مسعود مساقد د تتبد دا ترتیب عثمانی که دا ترتیب نه ترتیب د عبد الله والا مستاپو رسول نبی صلی اسلام تعالی دو شرطون یو ځای دو شرطون یو ستران کول او ټول مفصلات له اخلی په یو رکعت وي دا غو شعر شاعری شو او دا غو کجوري نو شو او ردی کجوري پیو زل باندې کته داشي له لوستل د قران د سري د ماري نه تا د کي دي نه به 100 سال کي ايه قال <سؤال> حتى فقال <مسؤال> ثم قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى من اخر سوره البقره جذ عبدل ایتن ولست اخر د سور د بقره فی لایلتن کفتاه د سور د بقره اخر دو ایتن د مینل جن ویل انس دشررتن کفتاه حفاظت الله کی پجبادی اوی مکایم خپل او عقیله کله ډیر بیمار شه په مکم مکرمه کې او او بیماری دا جوانجی بالکل لا علاج علاج نکینا بیمار سرط فاتحہ آیت کرسی او د باقری آخر او د آخر دری سرکنہ دا میں شروع کرو بس الله پاس جو کرو کفتا ہو سره سرط فاتحہ آخر دیر مجرف دے فاتحہ ابن قیم رحمت اللہ علی فرمائی بالکل علاج نکینا نو مار سرط او د بقره او د کرسی بقره آخر دواړه او د اخیری دریو سورونو مجموعه علاوه می شروع کړو فزان می دمون مول زالات یو کړو دا تجربه سره ثابت دی من قرالا 10 مین اخیری سورې تل بقره چې لای لیکن کافتاو دیو چې کمن شړې وینو د دې څېې څو পরিষদ بقره اخیری آیتونو نه دی ویلش په دا د قم وکړل سرکاري چې باقریه اخریه ستونې دی ویل دې هدف یې کفتاه ټول شپه د شراه د د شیاتین د جن او د انس نو حفاظت د دا د سترتون راګی کفتاه خواتم د سورته بقری اهد سورته کافرون اخریه سورته دا لوستل پکار ویش پکه ايه قارا حدثا احمد النصاريه قارا حدثا احمد وابي خار احمد عمر انه اعبا صویتا حدثا احمد وطمئنه احمد حجائره تيخبرانا دلاله بنعم رسول من قام بعشر آیتنا ایش پی قیام کنن لس احسنو لم يکتب من الغافلین لس احسنو من اوانی بیو سای غافل گرد قام بیمی آیتنا سل احسنو لسا من القانتی او من قانتین رجنس کی داغنوم بایی و من قام بیال پی آیتینا قوط با من المقن تیرین داغلوی خزانه را طول کرو او نا دا زر آیتونا کد فاتحین شروع کی نعراف و سلور درش آیتونا پوری زر آیتونا جوگی دا جلوگ دیگی یا تنع اصفاری جوگی اگر آندا او دا رسول سر صافات یاسین وغیره دا سلطنکی زر کولیشی زر آیتونا قال حدثنا يحيى بن مسربه واخر من عادله فحدثه عبد الله بن يزيد ولقد روى ابن ابي ايوب حدثنا قال يا انس الله فقال يا رسول الله ان ماتي وجف فوق الله جرد فقال يا ترى من زوات الرأ زوات الرحرتونی <سؤال> کې دلی شورتن وای دایستا واجب شو شورتونی یو یوسفي اره او غیره زوات الرحدلی شورتن وای فقه قبر سنې وشت د قلبي او غلذ لسانی جب میڅه شوړه حذره صح دی قانونو پلاسر عمر نډيري متادش ویلي فقرا سلازم من زوات حاميمه حواميمه کې دلی شورتن وای بیادا غصبی فقال اکرا سلاسا من المسبحات سبها يسبحو سبع ماضی مزارع عمر چکم سورتون راغلی اپ تذیر پو تذبیش شد شوئی را اگر دلیل سورتون رو فقال مثل مقالتي فقال رجلی عرصاللہ اکرانی سورت جامع در دیر اگد و جفتا یو جامع مختصر سورت چی سواب نن دې ویل چې راځي په ایذال <سؤال> زلزلې تل ارضه سور زلزال وای نو ټول جامعته ورکو دې سور دې ثواب دی سور دې زلزال نسل قران دې په ثواب کې اخلاص ورسول قران دې په ثواب کې کلي کافرون وروبل قران دې په ثواب کې نو په کې ختم دو قران کې حتا فرغ منا قَالَوِ وَاللَّذِي بَعَسَكَ بِلَاقْ لَا زِیدُ عَلَيْهَا عَبَادَا سُمْ اَدْبَرَ رَجُلْ نَبِيَلِ سِلَحَسَهُ سَعُفْرَ اَفْلَعَ اور یہ عدد قال حتى امر مما القربان ان شاء النبي صلى الله عليه وسلم قال في سوره تبارك الذي بهذه المره في عدد, عدد الاي اشمر دايتنو الجزاء دا اشمر او دايتنو اشمر مسنون ان النبي صلى الله عليه وسلم سوره 9 القران 30 آيا دې سوره 30 القران كريم چې مشتمل دا په 30 آيا باندې ډېر شاعتونه باندې دا سوره خاصه ده د تاش په علي صحابيه شفاعت کوي لستون کتاب حتى غفر له تبارك الله دې دې ملک <تصف> <تصف> <تصف>